Alhamdulillahi As-salatu as-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man vela Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fali kërkojmë nërsa ne vazhdojmë sënë të me lene Allah Gjellewala në takimin e radhës dhe me të regimin që kemi filluar me e trajtu në takimin e kaluar. Jemi duke trajtuar rëfimin që ka të bëj me Isaun a.s. dhe që është i njërë me sofra e Isaun a.s. Si kur që kemë përmendu në rëfimin e takimit e kaluar, do të, të të havarienet nështë, pasuës së të isaud alayhis salam kërkuan prej tij në rrethana të caktuara çaj ta lutë Zotin xhallahu ala që Allahu të zbrërt një sufër nga qielli. Dhe Allah xhallahu ala përmend këtë ngjarje duke larguar shumë detaje dhe duke larguar shumë gjëra të tjera të caktuara të cilat ndoshta do të përmbushnin në masht më ma dhe kurrëstjen ton, por që nuk janë të dobishme. Andaj pse kërkuan ose të themi më drejt në çfarë rrethona ishin kur e kërkuan, çfarë ishte sofra dhe çfarë përmbante sofra dhe sa ditë kanë ngrënë e kësaj radh, gjitha këto padyshëm janë detaje të pa rëndësishme. Prandaj edhe Zoti Gjallëualla nuk i ka përmendur në Kur'an dhe është fokusuar në ato pika që janë të rëndësishme që përbëjnë mësimet dhe udhëzimet nga ky rrëfim. Në takimin e kaluar të ndërhyrur kemi marr disa pika që kanë të bëjnë me këtë rrëfim ku nga më kryesurit ishte uh, Zotë Gjellewala para se të përmenë këtë rëfim i paraprin ajetëve të rëfimit me disa lavdata për havarinët që na e orientan kuptimin e drejtë rëfimit se në vedvete kërëfim kërë dhe është a mund nga cman uh, mund nga cman dhe të provokan uh, në dërgjegjë në gjdo kujt pejneve se a thua val që është ta njerës kërkojnë një mrekullit të këtilë Zakonishti mimësuar që kundërshtartë e pejgamberve të kërkojnë mrekuli, që përmes këtune mrekulive vërtetohet saktësia dhe vërtësia e pejgamberve. Minë po të kërkojnë një gjithë tjilë pasuosit e pejgamberve është disje pasakanshme. Nuk është shumë e shpeshtja që kanë do të në kone pejgamberve në të kaluarën. Por që mështë me ndëmë keqë për ta njerëzë dhe duku më bështetën të kaluarën e tyre në në sak Zotë i Gjelle Gjellali hu për me anë disa fjallë lafdrua se për ta e që kemi thështë se kjo është më rëndësi për neve që gjithmon gjithmon ta kujtojmë biografi në dikujt ta kujtojmë të kaluarën e dikujt ta kujtojmë sakrifisën e dikujt kur flasim për te dhe disa dobi tjera që kanë të bëjmë me këtë rëfemme dhe sonte me lejnë Allah Gjelle Huala do të vazhdojmë me tutje me disa prej porosive dhe uz këto ngjarë të rëndësishme që Zoti Gjallëualla në bazë të këtij rrëfimi ka mërtitur edhe një sure kaq të madhe, surën Al-Maida el kapitena 105. Kur ata kërkuan të ndërua Allahu Azhar që Zoti Gjallëualla me zbrit do të thotë një sofrë nga qielli në dëgjim të parë Isa ualejselam u aktheu me një përdijje të përgjithshme. Qalet takullaha In kund të muëminin Tha, Isau A.S. Keni frik Allahun Dhe rëni pran Dhe vëtëshmëris Në qovë se jeni besimtar Kë ishte përgjigje e pare Përgjithshme Në kërkesin e havarijenve Për sofer A thua val Pse u përgjigjë kështu Isau A.S. Kë përgjigjë është interesant Pse kështu është përgjigjë Isau A.S. Ata kërkuan diqë si kurse të ashtë për zakonëshme, a po nga se pasus të pejgamberve i janë bindë pejgamberve në bëzën e faktëve dhe argumenteve, dhe posa janë bindë nuk e kanë kontestu më këtë bindje, dhe nuk kanë kërkuar gjërat e jashtë të zakonëshme. E njërë ka qenë për shambë në kone pejgamberit a.s.w., Kura ishte me e kësë kanë kërkuar gjirat tjerëz e këndshme Për shëmbull, kanë kërkuar që Allah u gjëllë uala safën edhe mërvën Do në dy kodra të mëdha që sot haqilir të bëjnë saj vrapim mes dy, këtyre dy kodrave Kanë kërkuar që Allah u tëua shëndëran në are e tëra Nëse e pegamberi Allah Zotë i ka mundësi le të shëndëran këtë lugin të safës dhe mërvës në are Pasaj kërkuar që qahët Hana, e kërkuan që zbrat me lekë preqili, e shumë kërkesa, por këtu vinin nga ju besimtarët, nga ta që dyshanin dhe e përgënjështën i pegamberin, por nuk e rrashti sahabe me kërku, gjatë të jash zakanshme për më ubin. Për ndaj Isao Alizam tha, i tëkullah tha, keni frika Allah unë gjallë u alë, inkun të mu'minin. Pse u përgjith shtonë? E para të ndërlozër është se Kër kërkuet një gjejë jashtë zakonëshme Dhe zote gjellë në ora Si kërse kërë me përmen I përgjigjet kësaj Atëra jë mund të bëhet Për ata që është dërguar Kërë argument Për ta mund të bëhet bindje Por mund lënd të kalen edhe Në sprovë, në fitne Si kërse Jo rëllëherë ka ndodhë me Popit e me herëshon Për shembul Populli Salihut, Thamudi, çfarë kërkuan? Kërkuan një devë tuan xhir Zoti xhallahu ala nga shkëmbi. Dhe Zoti xhallahu ora uanzori, para mandat të del devja nga shkëmbi. Mrekulli! Por Zoti xhallahu ala e bën kët. Dhe nuk besuan. Në rregull, nuk besuan. Zoti xhallahu ala e la kështu një herë. Por devja kishte nevojë për ujë. Është normale dhe Zodit Gjellewala i thasaliut thujë atyne burimin e ujit një dit e keni ju me pi një deka deveja është burimi i Zodit Gjellewala andaj aja e ka atë ditë saktu në kurpin atë ditë ju zban me enguç burimin e deves mirë pa ata për kundrë kësaj u rebeluan dhe ishte për ta sprov fitne do tët kjo deve e prakëm këtë ditë madje e therën devën faqruha a thërndevën dhe Zoti i Gjallëuara pastaj i mbyti me dënë. Prandaj kjo ka pas një çështë që dohet na argument të qartë me besu, por nuk u shndërruan, çka u shndërruan na? U shndërruan në shprovë. Prandaj nga një njeri kërkoi nga Zoti i Gjallëuara, por kujdes, Zoti i Gjallëuara mund ta sjell. Miru, pastaj ajo begatit, ajo emersi që Allahu ta sjell, apo ta afronte që Zoti i Gjallëuara po bëhet shprovë për ty ndeta i të kulla më mirë një kështu se të sprovoheni dhe kja është të ndrodhë një mësime rëndësi se nuk duhet një me e kërku sprovohen nuk duhet një me e provoku uh, me e provoku qendrushmërin ton nuk duhet nga me e provoku burnin ton nuk duhet nga me provoku guzimin ton jo si kur se tha për i gamberi sasallam letët e me nëu liqa e ladu mës e kërkani takimin dhe për plasin marmikon jo më se lipni Por në qofë se ndodh, atërë të regoni të qënduoshëm. Në gjithë do spronë, në dunja nuk e li besimtari, nuk e kërkëm besimtari. Edhe për spronë e dhe gjallit, pejganbiri sallallahu al-sallam që nga spronat më të më la, a po, nuk tha dilni për para, edhe më stutni, ka dhënu bura, ka dhëni që joj, dini kushë kërë, që jo s'ta kështu, ikni tha, ikni, nërgoni për ti. E në qofë se takuani me te dikum, kuskini ku me ik, që ka, ndë ik nga sprova, më stujune une qëndraj, jo nëse kom gale, jo Allah, kuto që ka sprova, ka të lasha, kuto që munëshme u fërku, apo dhe aty nga të fërkim, nështë ta, me pësu, me pas, nështë do të negativen, besimin tënë, moralin tënë, dirin tënë, i të kulla, ki frikalon, lërgon nga sprovan, mos e sfidovit të në tënde, dhe kjo është e përgjith shme në shumë aspekter, për shambull, mos e Uh, bindjën të ndhe duke ledzu në gjëra që ndështë ta mund në mbil dilema dhe hamendje ka shumë për shambull libra caktuara që ti zvesën tu hajë që ka pëthat përste qka pëthat edhe mbil një dilema zemën të të në të tëne të të të. problemën përste menzire për. një vezvejt se caktuar mbilët problemë është menzire e kështu më radhe pra ndaj isa u alësëm në firimi tha nuk tha nuk, nuk e ljupi pë këtë pejzotit dhe do tëtë nuk i, i gjy unë e po ju thëmë këni frikë Zotin, kjo është sproftar, po futrinë me një tunel, të rëzikëshëm, i takulla, për këtë tha i takulla, e dyta, pëse ju tha i takulla, pëse ju tha, do dhe pa jesurin me takua, takua është dhe voçmërije dhe frikë në i Zotin gjenë leuale, pëse ju tha kështu, e dyta të ndërlozë është se, kjo është, me dë vërtet, një, një, u uh, d Sa ata kërkuan çfar? A kërkuan furnizim, a thanë na zbret nga qjellë furnizim, a thanë kështu, me honger dhe me pi. Em i sallallahi selam kur rafja la për furnizimin, i orientoj ka një dër tjetër me kërku furnizim. Po është e vërtet se Allahu xhalla mund me zbret nga qjellë. Është e vërtet se Allahu xhalla ka mundsi çdo ditë, vallahi pa lviz as kush nga vendi i ti, tij me ushqim shtëpi atje ku është ka mundsi Allah xhalla të levola. Apo qysh na ka sjell Allahu te baraqa wata al oksigjen qe thithim dhe marrim kudo qe kemi apo nuk duhet me don me punu edhe me fitu oksigjen tani me shkum shume me thith s ka nevoj kso ku te jeth oksigjen a ka mujt Allahu xhallallahu mesh pernda dhe begati tjera bukën ujin ka te me thith pa pasni me shkum me punu me fitu a kenin dikush qe punon me fitu oksigjen se moment pa to s ka kso hadi Allahu me dashte kis panda tjetër Mi po ka bo Allahu sebepe. Allahu gjellera ka vendus sebepe shkacje përmesh të cilave ne furnizohemi. Apo shkacje. Një përjetin e shkacje është puna. Mu angazhu, me dolën punë, mu mundu. Kjo është për shkacjeve kryesore për furnizim. Mirë po është një shkak tjetër që njëzit nuk i kushtove mendje. Aja është të akfallu kapton. Po është e vërtet se mund dhetë është e vërtet se për mes lodhjes të nda është e vërtet se për mes shkollimit të ndë për mes angazhimit të ndë për mes mundit të ndë furnizosh është e vërtet se Zutë Gjellora e ka bërë sebep punën për furnizim por a është puna të ndërëzër shkaku i vetëm i furnizimit? Jo është shkak i rëndësishëm por nuk është i vetëmi andaj pre shkacve të rëndësishme në furnizim edhe në pasurim, Edhem mirçenje, edhem mirsi është devoshmëria. Me apost frikën e Allahut xhallahu xhallahu. Edhe Allahu te barek o talla thot në në Kur'an, "Wa man yattaqi laha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haythu la yahtasib." Ai cili është i paishur me takuash, i ka këtë ayat. "Wa man yattaqin lah." Ai cili është i paishur me në devoshmërim me takulluk, çka jap zotati? Allahu i bënë ati rrugdalje Ve jërzuk hu Min hajthu la jehtesib Shë ka këtu kardh Dhe thotë kusht Edhe përgjigje kushtet Nuk ka thonë jërzuk hu, hu Po ka thonë jërzuk hu Kafi ka sukun Realisht është me anë jërzuk hu Po ka thonë jërzuk hu Që është përgjigje kushtet Qile është kushtet? Om nën i tetqil la. Allahu, kush ja ka dron Zotit? Ky është kushti, përgjigjja e kushtit tek Allah i rrezuk. Po, Allahu e furnizon prej ka nuk e mermënia. Do thotë, nëse do të furnizim prej ka nuk të mermënia. Edhe sa so nuk të mermënia, atë r shtegu i këtij lloj furnizimit është devshmëria. Ja pas frika Zotit xhala xhalalu. Punon me aq Sa është elejuar Angazho praqë sa është halal Për të iksaj mund të joshes Mund këtë mundësi me vazhdu Ende matutje Mundësia përfituar ma tipër është ende Mirë po për të vazhduar matutje Duhet mu përshëndit me Me të të këvëllu këmizon së të të në të podohëm Se kusht e tham Musa me hetë, "Hadha firaku bëni, dhe ti po dhom apo e ka plot njerëz i thojnë besimit, e i thojnë devshmërisë, hadha firaku bëni dhe ti po dhom, unë po vazhdo më tutje, të sund vjen me mua. Nuk mund të marr devshmëria në punë pesta, nuk mund të marr devshmëria në punë dyta. S'mund të vazhdo më ty devshmëria, atje ku është haku i huaj, atje ku është djersa e huaj, atje ku është mashtrimi, sund vjen me ty atë devshmëria." Adhe Allah po thotë, mas i undaj fjal e furnizuasit, fjal e kryuasit, Allah po thotë, mas i undaj kur dhe vëshmëris, edhe në qovë se duhet me undaj për këtësish nga fitimi. E kuptove? Do të të ka njerës nuk i ndajt fitimit, edhe pse për me vazhdu shëqirim në fitim, duhet me undajt nga vlerat, nga morali, nga dhe vëshmëria, madin nga familja, nga shëqria, nga gjitha këtë ndajt, por nuk ndojën nga fitimi. Allahu po thot, ndojën nga fitimi, në qovë se ta kushtëzën fitimi dhe vësmërin, vazhda me dhe vësmëri të furnizën Allahu kasta mermenja. Apo, ti keprit nga kjo dirë, ta bjën Allahu kasta mermenja. Kur ti ndojën nga fitimi, nga se fitimi po ta kushtëzën, ndojën nga besimi dhe dhe vësmëria. Ane i tha, inkuntum i tekulla, këri frikëzotin, ju të ka laun për shtetunit u asil Allahu gjellë u ala furnizimin kasua mërmenja e ju nga një mrekulli që pasaj mund tjetë për juve së prov për këtë asu ju tha i të kullat dhe të në rozër dhe zërë dhe tha i të kullat kërkesa që Allahu tje kem friken kërkesa që timit të debat shum është kërkesa më e shpesht në Koran nëse e merë Koran me nëzu që ka Allah mës shpesht të luj për neve kërkesa me shpesht është, ose nga kërkesat më të shpesht është, kërkesa për të takua. Dhe mësë shpeshti Allah u Gjellera fletë për të deva të shmeti. Dhe ata që janë të kundur të në e dhevashmiris e kështumëran. Mirë po, sartë fletë Allah u Gjellera për dhevashmirin, gjepë mund ja shoqëran, këti të fulli për dhevashmirin, ja shoqëran ndo një shoqërues caktuar. Për shambu, Allahu Jallahu Qad Ya ayyuhalladhina ja, amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila O ju chikeni besuar keni frik Allahun dhe ndërmerrni moshat e dhura për t'u ofruar tek ai ittaqullaha in kuntum mu'minin keni frik Allahun nëse jeni besimtar për t'na treguar se devosuria të ndërruar vës në motra kjo është e qartë në Kur'an edhe në këtë ajh që Isa wale se më tha Dhe vëshmëria nuk është fjallë goje, nuk është dëshirë, nuk është qefë, nuk është reklamë, nuk është propagandë, apo nuk është, nuk është azën nga ato që njerët mendojnë, se munden dhe vëshmërin me arritë në fjallë. Dhe vëshmëria është lodhje, është mundë, është sakrifisë, është ullëthimi gjatë, dhe i rësa njëri u të përvecën këtë vletë rëndësishme e me të cilin pastaj I siguron vetes e ti, dëgjoni. I siguron vetes e ti imunitet në këtë dunë që e mbron ky imunitet nga çdo smundje, e devijimi dhe lajfit dhe mëkatimet dhe mbrojtja nga dënimi i Allahut ditën e gjykimit. Me fituar kët imunitet dhe kët mbrojtje dhe izolim, nuk është lehtë. Duhet mund, prandaj devotshuria është sakrificë, është mund, nuk është nuk është deklaratë. Nuk është propagandë Nuk është simbol që ngritet Por është e diqka që shijet Andë e tha inkun të minin Në që ofsi e një besimtar Ishtë dashë me kun të devatëshëm Kjo është e para Të nërozit pas kësaj Një dobi e radhës Këta kërkuan Së kështë e thash Dikka të pa zakëndshme Apo, së është e zakëndshme Dikka këta kërkuan Dhe pas kësaj mund të fshijen Shumë dilema E ta është që ka u po me këtë sofrë, pëse ta është po e lëpni, apo mund të ngritë të djejë matë shumë ta. Minë po, shikoni edukatët e rëndësishme që në ajebë Isao Alei Sëramë. Qëta është e? Nuk unë gotë me gjyku për ta. Nuk unë gotë me gjyku, apo. Nuk tha, apo të ishani, mëske një deviju, mëske kamashtu u dikosh, jo nuk shkejnë gjykime, asënë para gjykime, shkejnë këshilë veç, i këshil Kërë i thush dikujt për shambull, këj frikë zotin, kjo së të monë që për akuzan, asë përshmi për to, kështi lëpërosi të në krejnë ujë për kitë përkë. Andaj, këtë marë mësim të ndërlëzër, se nuk duhet, kërë nga dikush në dëgjën diqka, të pa zakonshme, që ditëshme, si mësu për ti meni kësi fjallë për shambull, që drejnë të saktumë, si më Mësë ngot me gjikuhu, deri sa nuk të qartëson qëlimin e ti dhe nuk të kupten arsion e ti. I sa alë sa më kështëponi, nuk gjikaj për ta, nuk i akuzaj me azë, mirë për po priti. Pra ndaj, sa të nërlozën nga njera, mund të ndëgjojmë nga njera për shambull, fjallë caktuara, vëpremë caktuara që ka bodi kush, mësë ngotë mësë si u ngotë, si kur si du thashtëm të akim në kaluar, mësë u ngotë me marë që ndremë, mësë u ngotë me gjiku, ka dale, dini sa mësë të vërtë të tënë. A e dini se pejgamberi, sëllë Allah, me sahabat e ti, ka ndodhë që jorë rëllë herë, tri herë me u apërslitë porosinë, dini sa shbinë se e mërdë vësh njërë. E kuptojë mirë? Nga se, ka mundësi me ndodhë të keqë kuptime. Për ndaj e ke s'po të përputhet me ato që ka ti e din të kaluarën edhe njërë është ka vete edhe një verifikoja s'ko të keqe këtu kur gjo mirë po e keqe është kur na japim të drejtë vetës ton me e orientu përgjigjen, me e orientu mendimin ka na kemi kuptuar e pastajnë bi bazën e kuptimi ton me e gjyku dikon e kjo është e keqe mosë ngut me gjyku, mosë ngut vete pandaj të ndërozër Uh, Shobëm në Hëgjaj Ka qenë njëm për i djetarët maj për para Kërka ardi kush me epyt Dhe qka E ka qenë për i largu I ka thonë I ka i tje e bur Ka një i fylën venit Ka një ama adresën ku bananti kon e adresen, Ka një qka të vinë adresën Ka thonë për të dhonë një mendim së E ta nuk di nëse e ndrajnë mendimin ma vonë E qajtë dikëm me të katër që shëmë të më në moqë ashtu apëtë koni i sigurt me rujt andaj edhe edhe edhe, edhe nga ana e huxhës ose edhe ana e kujtoft është e kërkuar me qoni qartë me sqeguar me ndimin se ç'doot unë që, shduot, që sh... ose edhe ai që e merr ndimin ti i, i sigurt ç's'po më atëna kanë dốt dhe këtë kemi përmend disa herë kanë dốt për, ka për shembull të na atribuan të na të na përshkruan ndoshta fetfa për gjiçje që si kemi thon këtu korp mirë po njerzit kanë kështu kuptuar po edhe se ka njep as mundi më minimal me verifiku unë e qështu e kuptuva a ke qështut? ju s'ke qështu, qështu ke Allah, është problem se kështu të me nuk kështu ka qështu kejt për fundanë se e thjeshtë është a më sungot më sungot më ose përsham mund po është qështut për më sungot se nuk e din të kuj ka marrë kuj ku pe din? a dini sa mendimet janë sa argumentet janë që na kërët dikur a e sikur po, se kemi se këtësare, po dhuj se keni t'i këtë argumentet, që di që është paska i këtë këtë haditha, ose që di t'i që se ke kuptu këtë tefsirë, interesantë, po ka me qindra tefsirë, po ju thëmë me plëtë kuptimi fjollës, qindra libra tefsirët, unë në ju sfidoj as emna se u këtë një një, normalë është këtë punë, normalë është këtë punë, edhe ta që miren me, me, me tefsirë, ka mundësi ma se kuja kuptojnë edhe kjoj liber është, edhe kjoj liber është. E më së ngot, ka dalë, e kur qërësot së është mendim, Allah në arujt i pa bazum komplet, është epsh, është, është, është, pa astaj ka kohë për këto punë me marrë njëri qëndrimë dhe vendime, pa më së ngot, ka dalë, ka dalë, ka thonë imam Ahmedi Rahimullah, imam Ahmedi Rahimullah ka thonë, nuk jadhot të drejtin asë kujtë që ka imam Ahmedi, Kë burin madhë ka thonë Nuk i a japë të drejtin as kujt Me ma kontestu mendimin Apo me marë për meje Diri sa so nuk e din ku këm marë dhe unë apëta Kër e din ku këm marë në Edhe din burimi Po e di ku kem marë Që e di ku kem marë ti që e t'i zban me marë apë E atër po Ama nuk marë më njejt As nuk din ku Unë nuk di ku kem marë ti Edhe merë më ngut Edhe merë mu si mendim Si që nërë Ka dole apëta ka dole, se sa kohë hadithet që ulemavë ju ka një këllas njëftëm, si ka njëftëm, thët imam Shafiu, Rahimullah, imam Shafiu, Rahimullah, në njëri i njërë edhe në hadith, edhe në fikë, në dy lamitë u konë imam, thët imam Shafiu, Rahimullah, nuk di njëri, kur thët imam Shafiu nuk di, i bjen begi për një meke, po jo një si na, në në në zdi, vada, në në në në të zdi, ama imam Shafiu ka do në nuk di një krejtë sunet në ka përmlelu në në qka zdi nëjë së sunet nuk di i kësi njëri në to ima më shafjore i mënu të ti nuk o sunet po ka dalë nështë, nështë o sunet, ku pëtit ose nështë o së sunet ku pëtit mëse për e vërtetar të ka dohala ndaj mu, i sohala e sam nuk mori qëndrin ndaj havarin me, nuk i para gjikaj nuk i thakur gjëmir po, i kësilaj e pastaj Hapi, shikoj, kjo është metoda. Ky është udhëzimi kuranor. E pas kësaj hapi mund si për dialog. Hapi mund si për dëgë. Do thotë, e ndëgjojmë mirë çka po thon dikush. Nëse është diçka e pazakontë, nuk ulgute mi apo? E treta hapum dialog. Kazu më ndjenë ç'shkaçë? Afër kur kur havarin e ndëgjojnë isa Isaun ajsam sa i Po i dhëtë i të kullakin i frikëzotin E pan se ka nevoj për sërim Andaj thënë Kalu Nuri du e nëkull Nuri du e nëkull e minha Në Ta shëllit dialogur Ti pëthush kështë e kërkesa jonë Ti pëthush kë frikë allanë Po na kun, mir, pra, që ashtu pëtër në me konë Mirë për qëllimi jonë nga kjo kërkesa është E nëkull e minha Ne pëtër në me hongër për i sotënë Normal dikur është të për shembul uh, po është shumë e logikës me që kanë me hongër pëjsofërë dhe dhe që kanë me vërë smunën e to pëse e kanë thonë për drejnë me hongër pëjsoj kanë thonë në disa pedjetarëve e kanë përmen për dy sebebje pëse e kanë përmen më spari për drejnë me hongërë epora për më largu çdo jo veç me honger pastaj më kurjo do të thjesht më shkarku i sonit nga çdo ngarkesë mësë jo jo veç me honger pastaj më kurjo në thjesht ah për më honger keni postë në rregull edhe e dyta kanë pas dëshirë që të jetë një ushqim më i veçantë gaçilli që sill breqet do ka sikur sa i kanë apo nuk ka nej sikurse kur vjen pe xhenete e pe apo nej sikurse na kena mjell dhe kena kurrë dallëm bak nuk ka as dinje ai Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Për kë u thënë, a është lum xhenet që thëre? Inna a'thainake al-kauser. Na'takin ya btuk kauser, ka thëre është lum xhenet. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, kush pin për i ti në herë nuk etet më kurr, kur etja se kap më vdot. U xhenet tjetër, nuk ka siguri të dunjas. Ata këta kanë kërkuar banë çet. Kan kërkuar mirësi prej Zotit xhenetul xalalhu. Pasa i ka fillu duke, për me një vargë arsysh, pëse për e kërkojnë sofrën? O të të me im në kulubu na, na në, në qëtësojnë zemrat, si kësë atashtë, nuk ka punë dëshimi. A mo, kërë vjenë sofrë ashtë, të për në afletë për gjenetin, për gjenetin, nëse bëni sabër në gjenet, vjenë sofrë për i gjenetin. Mo të tani, ashtë një një një një një një një një një një një një një një Ne alam an qe s'i dëgtimi ne dhe ne jemi aleha min e shahidin dha qe të bindemi se gjithmonë ke folë vërtet me hadim me pokonje për bindje apo konoj për mua forsu bindje edhe t'jemi dëshmitar të kso që po e shohim Kto do do më përmend disa do bëjta e para havarinat dhe kjo gjithkush është te gjithë millet i mëshëm, i mëshëm që ka mend kry, pasuesi e pejgamberit janë njerëz më të mirë se ti umat. Apo. Për shembull, tek bani Israelt, tek hebrejët që besojnë në Musaaun e All-sot. Njerëz më të mirë ata kush janë? Jon pasuesi e Musaaun konë ti, atë janë më të mirë pata. Që ata janë më të mirë. Këni kimi pas më të mirë ti, më të mirë ne kemi pas ata që kanë kaluar ditën e musona, çdo ty që, që Allahu jua jo ka qel ditën, çdo ty nkon më të mirë. Edhe te krishterët më i pyet, kush janë më -mir të mirë te ju? Thoin, favorinë. Ata që i ndjen si apostull, ata dunjikan pasu, ata fillim që kanë një kishen që të më -mir të mirë se apo. Edhe se i pyet musliman, kush janë më -mir të mirë te ju? Kush sahabet. Përvejsh, janë? Sahabet. Përveç do të mrasp ti vës janë sahabët më të më të mirë të mund në tjera ta e ka nëryshet atë. Në kejtë dunjaja gjithë mund, pasushte pekamberënë jënë matë vërtetit, matë drejtit, përveq, do, që i kam më nëpështu shetani dhe menunëse, matë trahtarës jënë sahabën, të fatë kësishtë të fatë. Edhe zakonisht njerëzit, që pasoj një pekamber, marrin mësimet e asoj gjeneratës parë. Ata jënë një fale referenëse, Jonë ja i folën referenca se çfarë që qëllimi ka pas pejgamberi. E mirë Isa u alejselam të ndërlozo as ku nuk ka argument, as në librat e shenjta, as në në Kur'an-in ose jo, po as në Injil në kohë, as ku nuk ka se ka pretenduar ndonjëherë se është djali i Zotit. Edhe havariet këtë e vërtetuan nuk i atribuan cilsi hynore apo e trejtuan si rab zotit njerëzit që e njën mës mirë i than hel jesë të ti o rab buk zotit a ka mundësi me ezbrit ndër lutë e zotit në se tjenë jenë si zina, si po tje peygamber lutë Allah unë gjellën e ora me ezbrit për ndaj havarinit nuk e trejtonin me cilsi hynore nuk ishën kësi qasje për ndaj Isahu al-Sham kur nuk tha kështu, mirë po këtu e më prej, gjërave të shtuara ma vonë fatkecësht, e që si pas asaj që në kamësua Allahun Kur'an, edhe ka përmenë Allahu gjëllewar në shumë vendë, e veç e një surin mërjem, ku fletë për nëmenin Isahu al-Sham dhe për Isahu al-Sham, Allahu përmenë se një prej, prej mëkate më të mëdha, dhe shpifjeve më të rënda, bër, të bërë andaj Allahu gjëllewar e është, të konsiderohat se Zoti xhallahu ala e ka një djalë dhe e ka një grua që më ta pastaj e ndon pushtetin dhe e udhheq botën atë. Ose ose e thetira që Zoti xhallahu është një pastor nga gjithçka këtu që i mbishin atij. Prandaj havaret këtu Allahu na mëson se havaret këtë bindje patën për Isahun sepse ishte njëri e nuk ishte tipar hyjnore. Muslimi i tetër të që e marrën pikturës gjithashtu të muslimit te havaret tek sahabët është na jemi të bindun se havarinët të ndërëzër se kanë mund nga mëndyshja, lërga saj s'kanë dyshu në Isao Në Alisam por me gjithat, me gjithat edhe besujmë se këte janë matë miret e pasuzve të Isao Tarehi Sallam edhe besujmë se janë të devatë shumë edhe besujmë se kanë përkraj Isao Në Alisam mirë po nuk janë se kërsa s'hap të pegamberit Alehi Sallatu Vesallam po nga se pasuzve të Musaot Alehi Sallam Kër Musa a.s.r.m. i tha, Allahu pa that, mësë dhemi me e hap, me e qliru, kutsin, me hi në ven, këtu ku, duoni me kon, apo, atëra, u dhkulu a.s.r.m. albëbë, futu një këhë porta e këti veni, fejda të dhekallë të muhu, pasat të futen njën ta, këni me i mujtë. Ata nuk patë në gudzimin, asë në u futë në portë, ju me luftu që Allah nuk ju tha, luftani, tha, futunin port, posa të futunin si turm, Allah u gjëllevala, kam i shpartalu ata. Ata nuk ju futun, po than, idhëbë entë u rabbuke, fe qati la. Tha, shka dhe tje dhe zotu i të luftani, inna ha huna qaidu. Na përrim qito, kur ti mund tim në zotin të në ta, na thirbë në avim, në avim, në avim, në avim. Ndërsa, pasus, e isa o të alësëm kërkun sofrë, ndërsa pasurës të Muhammedit sallallahu sallam, ashabet e ti asin e nga këtu afa. Pekamiri sallallahu sallam kër patë në ujë medal në uhud ishte fështir. Atere u quë Sadib në muadhi, rëdjallahu anhu, ishte e zëtri u i në sarva. Dhe tha, ojë dërguari Allahot, në pri nga se nuk dhëtë themi kur se kurse i thanë shokë të musaut, musaut, shkati edhe zote e na porrim këto. Në aty nuk të themi këso korë, po në por të themi ty niso dhe kado që të shkajkës në ki ma zveti. Edhe në qofës si jam pësynë detit, në këndëm jam pësynë zbashku me ty jam të. Asapte për e kamerim matë posashim, janë matë veçantë. Gjithashtot, do të thotë, në gjda aspektë, nuk kërkuan nga pejgamberi sa se Merkulina se këtuarat, tjerëzakonshme nuk kërkuan, për kundra zi për kundra zi, jetua në varfri joral të skajshme në vështirësi, por bënin sabër pa uhamenur kur dhe pa ullkuanur kur që t'i rrinë gati Muhammedit Alehi Sanatuasat andaj, respekt të gjithë pasuzet pejgamberve, dhe ata njerëz mi, më të mirë, por respekt një më të veqe dhe më të përsaqem apo, nga të gjithë pasuzet sahabet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të veçantë, janë të posaçëm. Prandaj na duhet më mburë me këta burra që i kemi. Na duhet më i njohëft sahabët e pejgamberit alaihissalatu wasallam, me i dashur ta njerëz dhe mua më mësua edhe fëmijëve të taw dhe, ta dhe gjithve se këta duhet më i dashur, këta duhet më i respektu, këta duhet më i ndiej, për i ty një duhet më mësua fen, ka se ti të burim ske. Nëse ne anashkalojm gjeneratën e, e sahabeve në kuptimin e fesë, na bëjmë më zvet Andaj, havarinët jenë burot mirë, dhe vëzshëm, zotë të gjëllëuar në bashkofë me të në gjenët, mirë po, kur bie fjore për pasusët e pejgamberve, si kur që Muhammedi sallallahu, asëma është i pari pëj t'yne, edhe shok të ti janë të parë të t'yne. Të të të që e nëzirëm pëj kësaj të ndërëz është, se, e, uh, Isa alaihi salam për më evitou një problem, një keqkuptim që kishte mundësi më ndodh, hapi derën e dialogut me ti dha, havërimë sigurisht sikur çika. Prandaj, sikur që kemi sikë edhe disa hera, të dorësoh kohë diskutim familjor, diskutim shoqëror me argumente me fakte, me gjakhtosi pa paragjykime. Po, ku sësënit i apët e drejta me dhonë mendimin e vetë dhe me mbështit mendimin e vetë dhe ka dialog në dërë shashëror gjithë mund, kësë shashëri ka kompaktësi dhe ka unitat epse mund të kemë mendimin në ryshe dërso me një venë me një familjet vogël ku nuk ka dialog apo, ka monolog veç njoni kështu thatë edhe tjerë duhet që ashtëm jamo s'ka diskutim s'ka, ska mirë kuptim ko imponim, sko razyllë katë. Skokna, nuk kam mirësi na familjes tonë. Edhe në shoqëri, edhe në vëmë, ku do qoftë, duhet me duhet me pas dialog, duhet me pas bisedim, duhet me pas diskutim. Në ato punë që ka mundësi me pas të rregull. Na shumë themi për shembull me mles familjen Ramazan, po ve Ramazonia, ja, po ngjinojmë, a çapo bojma. Jo, ja, kështu skopu ngjirem, do po ngjinojmë çka disa ditë logo, apo po ngjinojmë. Ose Nuk no, të merom në fjalë për asnjë merrje të burra, nëse do të më quajë falë sapo, na më quajë, mos më quajë, çish po thonë jobë. Jo, do të më quajë për sapaja. O m'nai, jo më dhun, po me mirë kuptim, do të më quajë falë sapo. Po doman aty ku ka hapësirë, duhet të më zhvilluaj dialogun, duhet të më zhvilluaj diskutimin patjetër, ngasë e mbyll dyerën e paragjykimeve, e mbyll dyerën e këçkuptimeve. Nëse ka dialog edhe ka diskutim ndër mes palëve, ndër mes njerëzve. E kur Havarinit e arsyetuan kërkesën dhe kur havarinit treguan se nuk bëhet fjallë për asë një lajë do më thonë dyshimi apo dyqkat keqe përmenden katër arsyja na po kemë qef me hungër me na uqetsu zemrat apo? po kemë qef që të nështojt bidje se e kefojt gjithmonë të vërtetën dhe po kemë qef të himit dëshmitarë të kësoj njarja me ua përcilë edhe generatëve të ardhshme se qëfar burri ke qeni, qëka në kemë su ti, përmanim, katër arsujet forta, isawel, Apo, apesha, i të forta, atëre, isa u e lësa bu bëndë. A po, a përshar, fillim, thaj, të kullah, njok, qëka pëllip një kështu, kur e arsujetuan, u kry, përndaj edhe na. Mund në duke të qëka qëtet shme, e pasakon shme, kur të arsujetuan, do të më lërgu qëtia. Përndaj, arabët e ka një provejnë, e thojnë, إذا عرف سبب بطل العجب كرديت sebebi diet shkaku hup tani çudia çka ti mundi të moda morrësh pa e pa di çka ku e dim çudia ama kur kur të hup shkakun e shkaku, morrësh çka ka burt si çuditësmo bashme soabet morrësh çka ku terboç çish po munet përshëmë dikush mo ena çuditë se qenë pas mendim mirë por do njerëz kur po i nin çka po flasin tani po morrësh pse po flasin Mos për po që ditëm, vëqë përna dhimin, më që ditë s'ka, për ka dhimin bjetën e mërë Të vjenë keqë, që u zdi kush me alon vetë me rrëndin këtë dherejë gjëptëm Andaj Isa e lësan, së që ditë mu, e mërë veshë, që ta kënë jërës uja, u kuptu, i në hajna njërë, ujë mirë kuptaj Edhe u nërëtua këhëzut të gjëlle uole dhe tha Kala Isa bënë Marjem, tha Isa u birë i Marjemes, Allahum e Rabbana Allahumma është ja Allah. O Allahu jam. O Zoti i Jon, o kujdestari i Jon. Andaj në duan e i sot, anësam të, të ndëlozem në hyrje, në formulim, në përmbajtje, në dalje, në përfundim. Gjithë këto mësojmë me vërtet rregulla të rëndësishme të lutjes. Çish duhet të robi me lutë Allahun Xhelalu Velalu? I sot azi me është me pozitë e Allahun Xhelalu Velalu për më ndoninë njëri që Allahu ja ka mësuar me ngjall diktim. U dhejk njeri e ka prejkun gjall Bi idhni Allah Me i idhni Allahot Për mi bim bëni israeli së rështi dërgumi Allahot U aqhlukum min të tini ke hejëti tëjri Fënfukhu fi fë jekunu tëjren bi idhni Allah Qëka bëj? E marë E fërmësaj nga balë të një zëg Fënfukhu fi Fërëjn të dhe Jekunu tëjren Bëtë zëg bi idhni Allah Me leheni Allahot Kjo kërë Isa alesam Dhali kërë Isa bë në mërjem Që kjo është Isa Ibiri mërjemës A.S. Edhe Me gjithat Me gjithat Me gjithë këtë pozit Kërë vjen puna me komuniku me Allahun gjallë e volat Dohet me ulku kërëpë Me parule dhe me varfri Jo të dikush me më mënu që Kërë ti jepë Allaho gjallë e volat Të një mënënse Edhe pa lut Me nëreqë mu Allaho punë Edhe pa mënu Mu më Allah ja, ja. Sa më te për lidhësh me Allahun Sa më ofërë Allah o tje, më shumë i ruanë raport më Allahon, më te përshpe varfrim për Allahon, më, më përurë shumë i lutësht, më i thyrë i drejtoasht, më i gjordë dhe më i mjerë dhe më i shkretë, kërkom për ti. Sa më shumë e një Allahon, më i përurë në tje. Olle sa më pak e një Allahon, më letja bënë me te, si mbasë këti. Asa mahshumën, ya Allahu tush, veçh me Allah nëzhi qështu, ya bëjavta. Anë dhe kaonë, Allahumma Rabbena, o Allahu yam. Shë kaqëfar hirje, o Allahu yam, Allahumma, ya Allah, o zhu, o Allahu yam. Rabbena prab, firje me amen tjetër. Diyar, me amenin Allah për e thir, që është amenin ma, ima dhe Allah ju jelalli jelalli hopte. Pasaj për pa e thir me amenin rab, që? është amen që të regon kujdesin Allah në dhe rëbëve, sundim në ti në dhe rëbëve të regon sa aja është zotë i gjdëgjeje tha o zotë jon enzili alene ma i deten mine sema në zbret një sofur nga qieli tash mu isa alesam nuk përla si kose havarinet ata than dune me hongër, mu bing apo e kuptuva tjue tash që ka njeri meqëm Rent, A taha bërënd eka dungëtëa Iësë alë sëmë taçhtëa allahë përëndërësë ashë faqmanërë yusë atëmë Fa, ësë anzil alëna maïdëtëtën min as-samaëtë tëkounu lëna iedën lë awëlinëa wë ëkhirina wë ëyëtën minkë wë rëzukna vë antë khairul raziqiyinë ësë anzil alëna maïdëtën min as-samaëtën tëkounu lëna iedën lë awëlinëa wë ëkhirina wë ëyëtën mink nuk thand namë homografë. Edhe më kujtë kë punë. Ton kë më dukui e madhe, hundra më shkum. Shikoj, njëri që e mbanon zot xhelevola. Ka njerëz që ju ndodhin gjërat vëllaja, niyet subhanallahu. Ja po Allahu shumë di çka. Po normal e dhe, ka atë punë. Sa ka bash normal. Do të, do të, do të bagin, dikim, isa, më bë bagëti më edhe, do ta nxjore bagëtin më poshtë më edhe. Duhet ta nxjore më poshtë bagëtin dikim jetën tonë. Ata Isa, se nuk tha, ne as bëni sovra thaj na buk pse ai. E tani me zbritë sohër pëj qëllit, me begati dhe mirësi qëllit, pëhajnë edhe kur gjë, thë Isa, i sanë, ti e zbratë, ne e bëna festë në tokë, festë dhe kje po, të kunu lëna i den, li e uvalina u akhirina, që jetë festë edhe për neve, edhe për ta që vinë pas neve, u ajetën minkë, edhe që jetë një argument, pëjtë e, argument, se ti i kënashu më neve, argument, se nimi rëptetu e kështë të më radhë. Andaj, Isau e Alisam të ndërëzër, shi të ka, e kjo është dobi shumë rëndësishme, po kërkanë furnizim, apo gremë e onër, a thënë ata njësurë që hajnë e në pisa, a ke furnizim, apo? Isau e Alisam po e këthenë kërkesën në furnizim, në qka? Po e këthenë në kërkesën se ka të bëjë me këtë botë dhe ka të bëjë me botë të djetërë çdo të është kërkimi i fundojmë tek besimtari. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Gjatë njëri që don të më fituë dunjën, don të më fituë dunjën, miliona, miliarda, shumë të më fituë. Nëse ka çka ajet para vëti, kur s'ka më dëvij, kur. Edhe në fitore të miliarda e miliarda, kur s'u A ti na fi dunja Hasana Ne jam këndunja mirësi Këto ti na mirë, ti na rahat O fi lë akhreti Hasana Mirë po, mirësia dunjas Mësë na hu pahirit, na ati e kem që feko mirë O këna dha bënnar E na ruaj nga ziori i gjëhnimet Një pasuri e cila Të shkaktan, një mirësi, shëndet, begati Që fa dë qoftë Që të cilë dunja rahati Mirësi, knatsi cilë dhe e një të begati të afran të kallahu gjëllë u ala së të upë ahiretin dhe e një të begati të bët penges nga gjëhnemi së të mësh më ledha kur më së në alam a ma që kështu a nda i tha idën, në bët fjesë në dunja knoqemi në këtë dunja, festojmë, arktohemi e po, e edhe në ahirat në bët argument se nëjnë akunë rrugën të unë avën a ne kështu besëmëtori bashkanë mes dunjohës edhe ahire jo, Se ashi ahireti pa duniasht i keq kuptuar ahirat atë. Po jo atë dunja, pa ahirat. Ai është tani hala më i keq kuptuar se ai parë. Por dunja me ahirat. Dunja zgjat çon ahirat, edhe ahirat i zi të mëson me ndërtu dunjan, kështu pavet. Çi është mosliman? Punon për dunja për mëfitu ahiraten dhe punon për ahirat për mëruj dunjën që shto ka qenë Mohamedi s.a.s. Ta njësot vjenë vjenë e nuk edhim, pak shumë, zdo më hoveq me pas në aspektin material. Gjdo mirësi dhe bega ti që e kërkan këtë du një njëri. E kërkan me qëlejnë me i rrujtë të dyjet, aftëm. Me rrujtë të dyjet. Dhe tha, i den, në bëhet fest. Fest ka kërku. A e ka kërku, këtë fest, sërta, cënë e ka kërku, isa e lësam? E tjetër është e që ka kërku, aftë festa të rrot në islam nuk kanë lidhje me kalendar. Nuk kanë lidhje me, do të thonë, në çofse, në çofse po e kalojmë në vit. Në vit, mapak e ke merrnu. Në vit, më nga dekësi e, më thon. Njëste më ato që mundi të ekoj. Apo ose për dy sebepe bekojn. Ju nuk kuptymysh më lot po. Bajagi bajagi e llogarit vetvetem. Bajagi më nënmir, për dy sebepe se Ata që e kanë veç dunjanë, s'menujnë për ahiret, përshambullë, s'beson në ahiret, ata kojnë se shkumë, një më pakë, e po. Ata që e kanë edhe ahiretim, sëfënë, aja që kalejë që ka bo zotim e to, kalejë një vjetë, e po, këna bo kësi, këna bo si, punë të mira i ka bo, Allah o ka bo, Allah i ka promë, punë të që janë, i ka fole, Allah o gjënë le uala. Andaj, me asë një logikë, njështë e meqëm, nuk ju bin hisëmë, e me shpall ditë festë afrimin e daljes nga kjo dhunjat. E as bën, nuk ehem festu korra, jo bën edhe shumë e për çka me festum muslimanit. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka bërë juë dy festa. Ato janë festa e Fitr Bayramit edhe festa e Kurban Bayramit. Kto festa të, të ndërohen gjithasë janë festa e ibadetit, të adhurimit. Andaj nuk bën në emër të adhurimit me borasin festë tjetër. Se çdo festë ka vuazur të gjejnëu atë pegan mbi të çesëm. Mirë, po njëri më u gëzu, jo më shpall fest, po më u gëzu. Me rastin e për shembull gjërave të caktuara, ka diplomu apo më u gëzu për një fitore të caktuar, më u gëzu, ka lejohet gëzohemi, në branë asoj që është njerëzuar dhe asoj që është në kuadrin e besimit ton. Mirë, po çfarë është koncepti i festës në Islam? Të kë shumë krahaso vol për festë më ç. Isa Allah më tha festa në, në ajna prunë vetë këtë fest. Koncepti i festës në Islam çeli është është në Islam të ndëruar, të ndëruar vëllazë festat janë të ndëlidura me sakrificë dhe me mund një muj ditë kanë agjëru, pa bukë kanë nait, pa ujë kanë nait, janë llodh. Apo ja vlen në fund më me popajramon. Hagjilirët në hajjë, sakrificë mundë, në këtu therëm kur bala, sakrificë tonë bashkë e shpallëm, ditë feste kur banë bajramën. Mirë po, njerët në festu, pa bo kur që heqë, bile në festu dështimet edhe humbjet, këta me islam nuk e ka hesa për mirëve. Së në gjungë të dohëm, pëse këta njerët nuk kuptohet këpumë për semë. Andaj, na në islam kemi festa, arkëtohemi, gëzuhemi, Edhe kur ski mi fest, gzuha mi artohemi apo pse ju alhamdulillah për çka do të qoftë i lind diku fëmia këto po bona kika prend mish han mish musliman tu bon alhamdulillah martohen gjithashtu obligim është me me boti çka kur martohet dikush çdo kohë blet blet minimale më obligim është ka sër nuk ka ditë të thjeshta nuk ka ngjarje të thjesht madje edhe për për të arritur të tjera për shembull ka ka ka kur sukses në biznes ka diplomu, ka marrë një që ka të mirë, pëse jo, në rrashin familjarë, në rrashin shëqënurë, ku të qohët, në gëzohë, njëri gëzohët, por gëzimit cili, fillimisht në më kuptan falënrimin dhe i zote që të leora, aje ka mundë suke më mërësi, dhe arkëtim dhe, dhe gëzim, i cili është mrena, asaj që është me standardet njerëzore, logike, të arsyshme dhe të besimit, e kështë mërëat, andaj po ka festa mirë po ato që i plësojnë standarët dhe kushtet, për ndryshë musliman nuk gjojnë arsuje, pse aftër? Pa marësështë talëja të e tjera ve, a jënë tonat, a jënë tujat, a jënë të njështë, tjetër spike me aftër, po më aftër që kja që shtapër, bendëm pse duhet me keshë, unë e keshë, e së për taj, edhe qëtash, veç kalzëm pse me keshë, s'ka problem, kur duhet keshët, pse duhet me k Duet, mekon, pse duhet sonë të mekonë, ndryjushe pi promështë, pse? Bindë, e dhe faç duhet ma të muti. Mirë, pa, pa, zdi, pse veç, qashtu të të tonë po venë? Ja, për të tonën se ka me të tonën, për të tonën se kena me të tonën. Ka se besimtari, se japë trunin me qera kërkujnë, apëton. Apo? Asë se japë falë kërkujnë, a e kuatë vetin, menëm për vetin. Në bastë, bindjive të vetan, bastë, besimit vetë, e kështu me latën. Dhe e fund Allahu Jalla Wala and dëgjoj lutinë e saud alislam and dëgjoj dhe Allahu tha qala Allah, Allahu Jalla Wala tha inni munazzilha aleikum un kuma wasbrit yuve katsofr po apo lepni sofrn kuma wasbrit sofrn faman yakfur ba'du minkum fanni u'adhibuhu 'adhaban Unë e sofrën po me zbritë Jë këni lypë Edhe po e lypë Për obë jam i dashën Po e sofrën Mirë po Masë sofrës Nuk kanë me konë punë si parasofërs Parasofërs Ndryshe Së këni pasu i një kënë undë Ka do mirë kuptime E këmë që sofrën I një një mirë Tani s'ka marë syë për do gjenohë më omëtë E kuptove? Andaj dire sosiqedit do sana ta ka folzuu te jallora. S'ke si dit kur i kemsuu begatiu mësimi, kushtoma me ikp diës. Ama nuk ban me usiqsi edit, si nat njëjtë. Si morën vesh, si morën vesh, si gumse nat njëjtë. Ja zban do t'më ndruu, unë marr vesh kur një kon më i ri, ka po mërë, ka bota po ja, e ri e kono. Një ditë më me kur ka bójse mas 20 vjete. Tanë pse tash? E kuptoj qe mosh adoleshencës pubertetit. Edhe pa pa pa u kesh kesh. Qa është të dhe? Ama, i ka bo njërë 50 jetë, e tash, unë të mërësha vesh, atërë, ama që tash të mërësha vesh, i, i bëndë do GSTF minore, për para po, pa, ama tash, hajtë atërë, s'kemi ditë, s'këna pas informim, s'këna pas nështëra shkolla, s'këna pas liris nëpë, hajtë atërë, për shambu, paralutës, i dini, ata që e mojnë me në shkollat, kanë qenë, dhe përshpija, dhe ka qenë, problem më shkon shkollë, se i hin klas nuk e di, apo im profesoria, apo im policia po të rreja ato. Nuk e di cili po im para apo qildenë, probleme, dit, kush e ka cil derë, nuk kam problem me di dikush po im ato. Ose u hi profesorin masi kam një më i po për tani në teatër, ka problem edhe megjithatë njerëz me kanë kapacitë apo. Edhe natkoh më na dalë rezultatet me nishën me dysh, dysh e ka besa. Po më sot, pse sot nuk mësojnë? Pse sot nuk ka arritshmëri, pse sot nuk ka ngritje, pse sot Kush po t'nieks sot Allah? Kush po t'ngut sot? Kush me don presion sot? Kush çka po bungon sot? Es ka morsi? Nuk ka një sikurse, kur e ki kurse ki. Nuk ka një sikurse, sikurse në pushtim edhe edhe në robni sikurse në liri edhe në shtetonin, është njëri. Nuk është njëri. Nuk e di sikurse kur kena pas kura kur në libër në xheke jet mezu për fyë, Nil Mihalukon çati kam sulman. Çaqen, alhamdulillah çai kapoi dorë. Ma i konë i kufizun, nukon njejt asht vëdija, nukon njejt, nuk dhe nukon njejt nuk devaçmëria dhe me konë pjekunia dhe me konë gjitha, edhe njejt si në konë kërë i kena 2.000 libra. Nukon njejt Allah, nukon njejt. Për dikon me Allahi, për të kjecësht, unë është përse që këtë të të nasë kasi, për ndodhë. Si ja botove, ni që libra, sësja botove, si ja si ka le ketë libra, njejt është. Allah, në drëmë diqka, Shambull, përpara s'kona patë mësi me ngu të mësime, s'ka patë mësi. Dhe me atësë a kanë patë mësi, bëja gjin naltë e kanë hypë nivel në besime të atë, bëja gjin naltë. Dvjetëri të tonë s'ka nësuata, ka thonë, kjo ka thonë, nëj, s'ka nësë kanë patë të përshemë, po, me po, me qëka e kanështu përpara? Me një fjallë, etikatë i kanë thonë, me etikatë, këti kanë përmblit në etikatë edhe më bështetinë dhe shpresinë dhe dashlinë dhe sakrifisinë dhe bujarinë dhe sabërën dhe këti ka bonjit i katë. Sa gjënda me bukur, e mësën këtë, e mësën atë, e pëse sa të sërtaj? Ma daj, nuk ha njëjtë, Allah unë gjëllotë përkra dhe të ndihmanë, gjithmonë, mirë po, kur ta qënë begatinë, dënë me i po Allah unë shenët e begatisët e tjo lopënë. Si kurse ti e abdikujt një hedija, ki qëfë me po saj përja shohonës hed Në vetë gjoc çapo në më vë, vallai mka hu pa. Mka hu po. Sa është? Ai normalë, një dod me hu, po normal është ama. A është ke përzi? A është? Vallaj ditikun bia dash njëri ç'të më dukë në rrug se sumbikë mu tamam. Sa është ke? Nuk ka kjo apo? Allahu te lavore. Ta komron këtë munsimëmsu çabona me ta. Vallai çatu tungujem tungujem. Duot pak më shumë përzi, se nuk është njëjtë si për para si mas asoj. Qet Allahu tha, unë sofrëm, po më usbit po me bo me mohun mas kësojna me bo me ullkun mas sojna nuk ka njësi kërse para kësojna nuk ka njësi para sofrës ndaj edhe njëtën tone ka sofra ka periuda para sofrës edhe ka periuda pa sofrës se cëli prej njëve ka ka i kalendarë që shto din me dalu kohën para sofrë edhe ma sofrë shumë rafshe tjetës që i ka e gjendje në tone para sofrë edhe ma sofrë që shi e pëton dhe po është ndë është ta e arsyshme para sofrës me i bodësane kanë kalu, aja që ka qingabim zotën e faltë, ma sofrë duhet pak, ju pak bajegi shumë në kolë ma të kujdeshëm Allah u gjelleona u zotën rrug në rrugën e drejt në, në begatoft Allah u me mirësit e ti në dunja edhe në begatoft, me mirësit e ti në ahiret Allah u në rrët nga zërë i gjëhnimet Dalloh xhallahu ana më mëson se me i vlerësuat begati dhe mirësitë të Allah xhallahu ana. Dhe lëso Allah në malluar të ndëror që çdo begati që Allah na jap, çoft ndije, çoft mirësi, çoft pas nikudo çoft, Allah na mëson se pas çdo begatie ti më të mirë dhe më afër Allahut, sa që kemi qenë para asaj begatie. Me kaj po i do fondet takimin dashur zot i rrohesh bogjet qosalama an muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam ismi i kyte.